Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Wa la halla illa billahi amma ba'd Fa ikhwanif ad-din wa akhwati fillah Rahimanallahu wa iyaikum Semoga Allah subhanahu Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan Pembahasan ringkasan dari kitab Al-Qawlul Mufid Ala Kitabit Tauhid Li Fadilati Sheikh Al-Alamah Muhammad bin Salih Al-Uthaymin Rahimahullah Ta'ala Rahmatan Wasi'ah Kita masih pada bab yang kedua Yaitu babu Fadl Tauhid wa Ma'Yukfiru Min Adzub, Bab tentang keutamaan Tauhid dan dosa-dosa yang diampuni dengan sebab Tauhid. Memasuki Dalil yang ketiga, berkata Al Musannif, penyusun Kitab Tauhid, yaitu Sheikh Muhammad bin Sulaiman rahimahullah Taala, walahumaa fi hadithi idban. Dan juga dirawayatkan oleh keduanya, yaitu oleh Al Bukhari dan Muslim, di dalam hadis Idban. Anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Fā inna Allāh harma' ala al man qāl lā ilāha illā Allāhu yabdajib dzalikā wajah Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan atas neraka Bagi orang yang mengucapkan La ilaha illallah Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Ya betagi bithalika wajah Allah Yang dengan itu dia mengharapkan Atau dia mencari Wajah Allah subhanahu wa ta'ala Inilah dalil yang ketiga yang menunjukkan kepada kita keutamaan tauhid. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita keutamaan yang sangat besar yang akan diraih oleh orang yang mengamalkan tauhid, yaitu terbebas dari api neraka. Kita lihat penjelasan Sheikh Ibn Uthaimin, rahimahullah. Pertama sekali beliau menyebutkan tentang sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Nama lengkapnya adalah Ibn Bin Malik Al Ansari. Beliau adalah seorang yang di kampungnya solat dan menjadi imam. Namun ketika beliau sudah tua dan Melemah penglihatannya, maka sulit bagi beliau untuk pergi ke masjid. Oleh karena itu, beliau meminta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk datang ke rumah beliau dan solat di rumah beliau, agar tempat solat itu dijadikan sebagai musalla. Sebagai musolla di rumah beliau Maka Rasulullah SAW pun datang Memenuhi undangan tersebut Dan bersama beliau ada Sekelompok sahabat Termasuk Abu Bakar dan Umar Radiyallahu anhumah Maka Rasulullah SAW pun sholat Di salah satu bagian rumahnya Sholat dua rakaat Kemudian setelah itu Sahabat Idban bin Malik Radiyallahu anhumah menghidangkan makanan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lainnya. Dan di situ ada pembicaraan di majlis tersebut. Para sahabat ketika itu berbicara tentang seseorang yang bernama Malik bin Ad-Dukhsum. Maka sebagian sahabat berkata, dia itu orang munafik. Malik bin Ad-Dukhsum itu dia adalah orang munafik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqul hakadha." Jangan kamu mengatakan demikian. Alaisa qala la ilaha illallah yuridu bidzalika wajha Allah? Bukankah dia adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang meniatkan dengan itu wajah Allah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini. Fa inna Allahu harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaqi bidzalika wajhallah sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan itu dia mencari wajah Allah Subhanahu wa taala jadi itu sekilas kisah uh, munculnya hadis ini dari pembicaraan para sahabat di rumahnya Idban bin Malik radhiyallahu anhu tetapi Syekh Nuthaymin mengatakan Rasulullah SAW Melarang para sahabat Mengatakan bahawa Malik bin Ad-Duhsyum itu munafik Bukan sebagai Pembelaan kepadanya Bukan pula Sebagai Tazkiyah kepadanya Atau rekomendasi bahawa dia bukan munafik Bukan Hanya saja Nabi SAW memaksudkan di sini adalah Kita hanya boleh Menilai Zohir seseorang Penampilan zohirnya Artinya kalau dia sudah Masuk Islam Mengucapkan la ilaha illallah Kita enggak berhak Menilai hatinya Dia bersungguh-sungguh Benar-benar atau jangan-jangan Cuma pura-pura saja masuk Islam Itu kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dia benar atau Tidak jujur dalam Islamnya itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini maksudnya adalah un ungkapan yang umum sifatnya. Artinya siapa saja, bukan sebagai uh, rekomendasi kepada orang ini Bahawa dia bukan munafik. Namun ini ucapan yang sifatnya umum, Iaitu barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, siapa saja tidak ada pengecualian yang dengan itu dia mengharapkan wajah Allah atau mencari wajah Allah maka Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan neraka atasnya. Oleh kerana itu berdasarkan hadis ini juga para ulama menyatakan haram hukumnya kita berprasangka buruk kepada seorang Muslim. Yang rohirnya dia itu baik, jadi nggak usah kita menerka-nerka hatinya. Rohirnya kita lihat baik, tidak usah kita berprasangka buruk kepadanya. Ini hukumnya aram, ini hukumnya haram, ya. Kemudian maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah mengharamkan neraka atasnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala mencegah neraka menimpanya, mencegah neraka membakarnya. Jadi neraka tidak akan membakarnya. Ya. Yeah. Namun seperti penjelasan sebelumnya, hadis ini bermakna dia tidak masuk neraka secara sempurna atau secara tidak sempurna. Tergantung kalau dia menyempurnakan tauhidnya bukan saja menjauhi dosa syirik tapi dia juga menjauhi semua bentuk dosa maka jaminan keamanan dari neraka pun sempurna tapi kalau dia hanya menjauhi dosa syirik dia belum menjauhi dosa-dosa yang lainnya maka jaminan keamanan kepadanya pun tidak sempurna karena dia tidak menyempurnakan tauhidnya Artinya dia masih terancam masuk neraka. Meskipun demikian dia tidak kekal di neraka apabila dia masuk neraka. Beda dengan orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada poin penting di sini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man la ilaha illallah." Allah mengharamkan neraka bagi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ai bi syartil ikhlas maksudnya dengan syarat dia ucapkan dengan keikhlasan dengan ikhlas dia ucapkan la ilaha illallah bukan menginginkan pujian orang bukan pura-pura masuk Islam tapi ikhlas semata-mata karena Allah dengan dalil apa dalilnya mengucapkan la ilaha illallah di sini harus ikhlas adalah lanjutan hadis ia bertegui bidzalika wajah Allah dia mengharapkan dengan itu wajah Allah dia mengharapkan dengan itu wajah Allah apa maksudnya jemaah sekalian maksudnya adalah dia ingin mendapatkan balasan dari Allah Iaitu balasan surga yarhamakallah kemudian Ketika dia sudah menjadi penghuni surga Maka Allah akan Menganugerahkan kepadanya Nikmat terbesar bagi penghuni surga Yaitu melihat Wajah Allah Itu yang dia inginkan Inilah hakikat ikhlas Mengharapkan balasan surga Dari Allah Bahkan mengharapkan balasan Terbesar di dalam surga Nikmat terbesar Yaitu melihat Wajah Allah wa Taala. Sebagaimana Firman Allah, "لِلَّذِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزِيَادَةَ" Bagi orang-orang yang berbuat baik, maka mereka akan dianugerahkan surga dan tambahan. Tambahannya berarti lebih daripada surga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menafsirkan sendiri maksud tambahan di sini adalah melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di sini juga ada pelajaran bagi kita mengharap masuk surga dan takut neraka itulah hakikat ikhlas. Iya. Kok ada orang-orang yang mengatakan kalau mengharap surga dan takut neraka itu enggak ikhlas namanya. Iya. Katanya ikhlas itu mengharap ridho Allah. Ya itu sama. Mengharap ridho Allah berarti pingin masuk surga selamat dari neraka. Sebab kalau seseorang telah Allah ridhoi dialah yang akan dia masukkan ke dalam surga. Dan selamat dari api neraka Oleh kerana itu Allah subhanahu wa ta'ala Telah memuji Telah memuji para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam Tadkala mereka beribadah kepada Allah yarjuna rahmatahu Waya khafuna azabah Mereka mengharapkan rahmat Allah Dan takut azabnya Iya Makanya di sini kita bisa petik pelajaran Kata beliau Oleh kerana itu Mesti Seorang yang mengucapkan La ilaha illallah ini Mengamalkan konsekuensi La ilaha illallah Mengamalkan makna yang terkandung di dalam La ilaha illallah Kenapa? Karena Allah menyatakan Dia mencari dengan itu wajah Allah Kalau betul-betul dia mencari Dia enggak sekedar mengucapkan Dia mesti beramal Makanya dari hadis ini Sudah dapat dipahami Maksud mengucapkan La ilaha illallah di sini Bukan sekedar Mengucapkan biasa Namun disertai dengan keikhlasan Dan orang yang ikhlas Buktinya apa? Buktinya adalah Dia mengamalkan Ya Sebab dia mengharapkan masuk surga Bagaimana mungkin dia masuk surga Tanpa mengamalkan La ilaha illallah Ya ini yang bisa kita petik. Makanya kata Syekh, kalau kita sudah paham ini, enggak perlu lagi kita dengan ucapan Az-Zuhri. Sebab Al-Imam Az-Zuhri salah seorang imam besar ahli hadis di dalam Sahih Muslim setelah beliau meriwayatkan hadis ini dan beliau khawatir orang salah paham, maka beliau tambah dengan ucapan beliau, Thumma wajabat ba'da dzalika umurun wa umurun." fala fala yaghtaru muqtarrin bihadza kemudian setelah mengucapkan ini ada sejumlah kewajiban yang harus diamalkan dan sejumlah larangan yang harus ditinggalkan maka janganlah seseorang tertipu dengan hal ini maksudnya jangan sampai dia mengatakan yang penting kan sudah mengatakan la ilaha illallah enggak perlu lagi melakukan kewajiban enggak perlu lagi meninggal, meninggalkan larangan maka ini adalah salah paham namanya iya Nah kata syekh, Ini penjelasan sebenarnya bagus Tapi sebenarnya kalau kita baca hadis ini dengan baik Kita pahami Tidak perlu ada penjelasan seperti ini Sebab sudah dipahami Hadis ini maknanya adalah Bukan sekedar mengatakan Tetapi harus dengan amalan Baik mengamalkan Rukun la ilaha illallah Maupun hal-hal yang dapat menyempurnakan lah ilah ilallah yaitu menjalankan semua kewajiban dan menjauhi semua larangan. Oleh kerana itu kata Syekh sebagian ulama salaf dahulu berkata tentang sabda Nabi saw, miftahul jannah ti lah ilah Kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Maka dikatakan para ulama ussalaf. Lakin man atabi miftahin la asnanalahu la yuftah lahu akan tetapi siapa yang membawa kunci yang tidak memiliki gerigi maka pintu itu tidak akan terbuka baginya ya? kuncinya sudah dol ya enggak punya geriginya jadi walaupun dia membawa la ilaha illallah tapi tidak memiliki amalan-amalan maka tidak akan dibukakan pintu surga itu baginya ya oleh karenanya, seperti yang kita katakan tadi Maksud hadis ini adalah Bisa jadi pengharaman neraka baginya secara sempurna Dan bisa jadi tidak sempurna Sesuai dengan amalannya Apakah dia menyempurnakan la ilaha illallah Dengan mengamalkan kewajiban dan menjauhi larangan Atau dia tidak menyempurnakan la ilaha illallah Dengan melakukan perbuatan-perbuatan dosa Kemudian Beliau juga mengatakan di dalam hadis ini terdapat bantahan terhadap golongan murjiah Golongan murjiah Mereka adalah kelompok yang mengatakan hanya cukup ya, Dengan mengucapkan la ilaha illallah tanpa mengharapkan wajah Allah ya. Jadi iman bagi mereka cukup ucapan tidak perlu dengan keyakinan hati Tidak perlu amalan hati Tidak perlu juga amalan anggota tubuh Yang penting sudah diucapkan Maka dalam hadis ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Dia mengucapkan La ilaha illallah Ia betagi bithalika wajah Allah Yang diharapkan dengan itu Untuk mencari wajah Allah Jadi bukan sekedar dia ucapkan Tapi dia punya amalan hati juga Maka ini bantahan kepada golongan murjiah bagi mereka iman itu hanya ucapan iya demikian pula bantahan terhadap khawarij dan mu'tazilah khawarij mereka mengatakan orang yang melakukan dosa besar dia kafir dan kekal di neraka adapun mu'tazilah mengatakan dia tidak kafir tapi tidak juga beriman namun mereka juga meyakini kekal di neraka Maka hadis ini adalah bantahan kepada mereka. Sebab zahir hadis ini menegaskan bahawa orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa apapun, selama dosa itu bukan kesyirikan. Selama dosa itu tidak membatalkan la ilaha illallah, maka dia tidak akan kekal di neraka. Artinya dia masih muslim. Dia masih muslim. Iya. Yeah. Jadi hadis ini sekaligus bantahan terhadap dua golongan. Pertama golongan Murjiah, yang kedua golongan Khawarij dan Mu'tazilah. Baik. Kita lanjut pada hadis yang berikutnya. Qol rahimahullah wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata dari Sahabat yang Mulia Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhai beliau. Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Kaulah Musa Alaihi Salam, Nabi Musa Alaihi Salam berkata, 'Ya Rabbi, alimni Shay'an adzkurku wa ad'uka bihi Wahya Rabbku, ajarkanlah sesuatu yang dengannya aku dapat berfikir kepadamu dan berdoa kepadamu." Kala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kul ya Musa, la ilaha illallah Katakan wahai Musa, la ilaha illallah Kala ya Rabbi, kullu ibadika yakuluna hadha Musa pun berkata Wahai Rabbku, setiap hambamu juga mengucapkan kalimat ini Kala, Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya Musa, law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal-aradina sab'a fi kifatin andaikan langit yang tujuh dengan segenap penghuninya selain aku dan bumi yang tujuh diletakkan di satu daun timbangan wa la ilaha illallah fi kifatin dan kalimat la ilaha illallah di daun timbangan yang lainnya malat bihinna la ilaha illallah niscaya la ilaha illallah lebih berat Rauhah ibn Hibban wal Hakim wasahihahu. Diriwayatkan Imam ibn Hibban dan al Hakim dan disahihkan oleh beliau. Ya. Di dalam hadis ini ada kelemahan, tetapi terdapat riwayat yang sahih yang semakna dengan itu bahwasannya kalimat la ilaha illallah apabila ditimbang dengan tujuh lapis langit nisaya kalimat la ilaha illallah itu lebih berat. Ya dan juga terdapat hadis yang menakjubkan terkait dengan timbangan la ilaha illallah di akhirat kelak yang diistilahkan oleh para ulama dengan hadis albitaqah hadis kartu yaitu tentang seseorang yang memiliki catatan dosa sebanyak 99 catatan setiap satu catatan adalah sejauh matanya memandang jadi luar biasa banyak catatan dosanya Lalu dikeluarkan catatan kebaikannya Hanya berada dalam sebuah kartu Namun itu bukan sembarang kebaikan Tetapi itulah kalimat Tauhid La ilaha illallah Maka kartu itu ditimbang Dengan 99 catatan dosa Setiap satu catatan Sejauh matanya memandang Ternyata kalimat La ilaha illallah Itu lebih berat Menunjukkan keutamaan Tauhid Syekh Saleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan ucapan Nabi Musa alaihis salam wa ad'uka bihi Aku berdzikir kepadamu dan berdoa kepadamu dengannya Maka di sini Nabi Musa alaihi salam meminta satu lafaz zikir yang dengannya bisa digunakan untuk berdzikir Sekaligus untuk berdoa Maka Allah subhanahu wa ta'ala Menjawab beliau dengan kalimat La ilaha illallah Jadi kalimat la ilaha illallah Itu lafaz zikir dan doa sekaligus Kenapa? Karena ketika seorang menyebut zikir ini Maka dengan itu Dia pun mengharapkan Mengharapkan keridhaan Allah Dan kasih sayang Allah Jadi dia dengan zikir ini Meminta kasih sayang Allah Tabaraka wa ta'ala Ya. Oleh kerana itu pada hari Arafah Tanggal 9 Zulhijjah, Rasulullah SAW mengatakan Khairul doa doa yaumi Arafah Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah Ternyata yang paling banyak beliau ucapkan Di hari Arafah adalah kalimat La ilaha illallah Ya Kemudian Nabi Musa mengatakan ini Syekh menjelaskan kerana beliau mensohikan hadis ini Nabi Musa mengatakan setiap hambamu mengatakan hal ini maka kata Syekh ini bukan bermakna Nabi Musa Alaihissalam meremehkan kalimat ini hanya saja beliau pingin yang khusus untuk beliau kerana biasanya seseorang kalau diberi kekhususan itu menunjukkan keistimewaannya namun Allah menerangkan kepada beliau betapapun engkau dikhususkan dengan satu zikir itu tidak akan lebih baik daripada kalimat la ilaha illallah iya jadi kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang sangat agung lebih agung apabila ditimbang dengan langit dan bumi lebih besar, lebih berat walaupun ditimbang dengan langit yang tujuh dan bumi yang tujuh iya oleh kerana itu hadis yang mulia ini kata syekh menunjukkan keutamaan dan keagungan kalimat la ilaha illallah tetapi tidaklah seseorang akan mendapatkan keutamaan ini hanya dengan sekedar mengucapkan saja akan tetapi harus mengamalkan rukun-rukun dan syarat-syarat dari kalimat la ilaha illallah iaitu dia beribadah hanya kepada Allah yang satu saja dan mengingkari peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun sekedar mengucapkannya saja tanpa memenuhi makna yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah, maka tidak ada manfaatnya sedikit pun iya kemudian hadis ini juga menunjukkan bahawasannya Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit demikian pula para malaikat di atas langit namun kita harus bedakan antara keberadaan Allah di atas langit dan para malaikat di atas langit apa bedanya? para malaikat itu di atas langit karena memang mereka butuh kepada langit dan mereka lebih kecil daripada langit mereka lebih kecil daripada langit dan mereka butuh kepada langit iya adapun Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun tidak membutuhkan langit dan Allah lebih besar daripada semua langit dan bumi Bahkan dari seluruh makhluknya Makanya Jangan kita Apa namanya Beranggapan Atau memiliki gambaran di dalam benak kita Allah di atas langit Berarti Allah butuh kepada langit Sama sekali tidak Kalau kita mengatakan demikian Berarti kita telah menyamakan Allah dengan makhluk sama saja. Setelah ucapan itu kita menyamakan Allah dengan dengan makhluk atau kita menafikan sifat Allah di atas langit sama. Orang yang tergambar benak itu di, apa, tergambar hal itu di benaknya dia sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, saya ulangi. Orang yang memiliki gambaran Atau terbetik di dalam benaknya Kalau Allah di atas langit Atau di atas arsh Berarti Allah butuh kepada arsh Maka dia telah menyamakan Allah dengan makhluk Sama saja Setelah itu dia melakukan satu dari dua kemungkinan Apakah dia mengatakan Allah memang butuh kepada langit Sama dengan makhluk Ataukah dia mengatakan Allah enggak butuh kepada langit. Oleh karena itu, saya tidak percaya ada sifat istiwa Allah. Ini sama. Dia sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Iya. Tapi yang kedua lebih parah lagi sebenarnya. Dia pertama, menyerupakan Allah dengan makhluk. Kemudian yang kedua, dia hilangkan sifat Allah. Kalau yang pertama, cuma satu salahnya. Dia menyerupakan Allah dengan makhluk Tapi dia percaya Allah memiliki sifat istiwa Iya Jadi enggak akan lepas dari kesalahan Oleh karena itu Orang yang Mengatakan Apa namanya Ahlus sunnah itu Musyabbiha Kata mereka Karena mengimani Allah di atas arsh Padahal kata Mereka kalau Allah di atas arsh, berarti Allah seperti makhluk. Yang butuh kepada arsh. Padahal sebenarnya, mereka lah yang musyabdihah. Yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Di mana mereka serupakan? Di dalam benaknya. Ya. Adapun pun Ahlus Sunnah mengatakan, Allah di atas arsh, Allah di atas langit, sedikit pun tidak membutuhkan langit, sedikit pun tidak membutuhkan arsh. Karena, Logika sesuatu Ada di atas sesuatu Karena yang di atas butuh yang di bawah Itu logikanya makhluk Demikian pula logika Sesuatu Berada di atas sesuatu Berarti yang di bawahnya lebih besar Itu logikanya makhluk Itu tidak berlaku bagi Allah Tabaraka ya, wa ta'ala Jadi jangan kita gunakan logika-logika makhluk Kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Baik Kemudian, ya selesai ya penjelasan Sheikh tentang hadis ini. Insyaallah ta'ala nanti akan kita tambahkan di al-Masail pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini di bagian akhir. Kita masuk dalil yang berikutnya. Berkata penulis kitab Tauhid Walitirmidi Wahhasanahu an Anasin. Dan diriwayatkan oleh Al Imam at rahimahullahu taala dan beliau menghasankannya dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu taala Allah subhanahu wa taala berfirman, Yabna Adam wahai anak Adam Law ataitani khataya, la bi qurabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha andaikan engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi kemudian engkau tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun maka aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula inilah dalil yang terakhir di dalam bab keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang diampunkan karena amalan tauhid. Di sini hadis ini dimulai dengan qala Allahu taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Maka hadis ini termasuk hadis qudsi. Sekarang beliau akan mengajarkan kepada kita sepintas ilmu hadis. Dan beliau punya buku bagus mudah dipelajari kalau orang baru pemula di dalam Mempelajari ilmu hadis, ya. Dan akan lebih mudah lagi kalau sudah paham bahasa Arab. Ya, saya enggak tahu kalau belum paham bahasa Arab, dia bisa paham enggak belajar ilmu hadis? Nampaknya sulit. Ya. Padahal beliau punya buku bagus, mudah sekali. Berjudul Mustalahul Hadith. Buku itu terdiri dari dua jilid tipis, tapi dibukukan dalam satu jilid saja. Untuk pelajar SMA di Saudi Arabia. Iya. Jadi kalau yang belajar mahasiswa insyaallah lebih mu lebih mudah lagi. Ya. Ini kalau antum mau belajar ilmu hadis, pelajari buku itu bagus banget. Nah, di sini beliau menyinggung sedikit ilmu hadis terkait dengan hadis qudsi. Apa definisi hadis qudsi? Marawahun <tuh> Nabi sallallahu alaihi wasallam an Rabbih azza wajalla. Hadis qudsi itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Robnya Subhanahu Wa Taala. Namun kata beliau, ulama berbeda pendapat. sebagian mengatakan hadis Qudsi itu adalah termasuk hadis Nabi, hadis Nabi atau termasuk al-ahadith an-nabawiyah dan bukan bagian dari Quran, bukan bagian dari Quran itu sepakat ulama. Tetapi ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hadis qudsi itu adalah hadis nabi hadis nabi secara lafaz dan makna. Ini pendapat yang pertama dan pendapat yang kedua hadis qudsi itu adalah hadis yang secara lafaz dari nabi namun secara makna dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan hadis qudsi itu berasal dari sisi Allah lafaz dan maknanya. Lafaz dan maknanya. Iya. Pendapat yang kedua adalah hadis qudsi itu maknanya dari Allah dan lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afwan ini yang benar. Dua uh, dua perbedaan pendapat ulama adalah Yang pertama Hadis Qudsi itu dari Allah Lafaz dan maknanya Jadi Nabi SAW hanya menukil saja Bukan beliau yang uh, Mengucapkan lafaznya Tapi menukil Bukan beliau yang mengucapkan lafaznya Pertama kali Ini pendapat yang pertama Pendapat yang kedua Dari Allah itu hanya maknanya saja Sedangkan lafaznya itu dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan inilah pendapat yang lebih kuat Kata beliau Berdasarkan dua sisi Yang menunjukkan kuatnya pendapat ini Yang pertama adalah Apabila hadis kudsi itu dari sisi Allah Lafaznya maupun maknanya Maka kalau begitu Hadis kudsi lebih tinggi sanatnya dari Al-Quran Ya Hadis hadis Kursi itu lebih tinggi lafaznya, uh, maknanya sanatnya daripada Al-Quran. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau begitu meriwayatkan hadis itu langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala tanpa perantara. Ya, sedangkan Al-Quran melalui perantara malaikat Jibril. Ya. Jadi ini uh, sisi yang pertama yang menunjukkan bahwa hadis kursi itu hanya maknanya dari Allah sedangkan lafaznya dari Nabi SAW kemudian sisi yang kedua andaikan hadis kudsi itu lafaznya dari sisi Allah maka kalau begitu tidak ada perbedaan antara hadis kudsi dengan Al-Quran pada kenyataannya ada sejumlah perbedaan antara hadis kudsi dengan Al-Quran apa saja perbedaannya pertama kata beliau hadis kudsi itu tidak Dilakukan Ibadah Di dalam membacanya Maksudnya tidak ada Tilawah hadis kudsi Adanya tilawah Al-Quran ya. Hanya saja membaca hadis Tentu mendapatkan uh, Pahala secara umum Namun tidak seperti membaca Al-Quran Yang satu huruf Adalah sepuluh kali Lipat pahalanya Sepuluh kebaikan ya, beda. Kemudian Hadis Qudsi itu Allah tidak Menggunakannya untuk menantang Orang-orang musyrik dahulu Yang ahli-ahli bahasa Untuk mendatangkan yang semisal dengannya Beda dengan Al-Quran Allah menantang orang-orang musyrik Untuk mendatangkan ayat yang semisal dengan Al-Quran Kemudian yang berikutnya Bahwasannya Al-Quran itu terjaga dari sisi Allah sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat ke-9 innanaahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun sesungguhnya kamillah yang menurunkan al dikir dan kami pula yang menjaganya ya beda dengan hadis qudsi tidak ada jaminan tersebut walaupun para ulama yang lainnya mengatakan makna al dikir itu sebenarnya Mencakup Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, meskipun orang-orang uh, membuat hadis-hadis palsu, maka para ulama pasti bisa menyingkap hadis-hadis itu bahawa itu bukan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sama saja sebenarnya Al-Quran dan Sunnah pun dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun tingkat penjagaan terhadap Al-Quran tentu lebih tinggi lagi. Ya? Dan itu terbukti lebih banyak orang yang Menghafal Al-Quran, bahkan masya Allah anak-anak kecil sudah menghafal Al-Quran melebihi hafalan terhadap hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian perbedaan yang berikutnya, bahasanya Al-Quran tidak boleh dibaca secara makna. Ini dengan kesepakatan kaum Muslimin. Ya, ulama sepakat, enggak boleh kita baca Al-Quran secara makna saja, harus persis lafaznya seperti yang Allah turunkan. Walaupun setelah kita baca artinya sama, kalau diartikan sama, tapi enggak boleh kita rubah walaupun satu huruf saja. Iya. Adapun hadis qudsi, demikian pula hadis nabawi itu ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan enggak boleh diriwayatkan secara makna, namun jumhur ulama membolehkan. Meriwayatkan hadis secara makna, walaupun tidak persis seperti yang diucapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi maknanya sama. Ia. perbedaan yang lainnya, bahwasanya Al-Quran disyariatkan dibaca dalam solat, dan bahkan ada yang merupakan syarat atau rukun solat tidak sah tanpanya, yaitu apa surat al fatihah Sedangkan hadis qudsi tidak digunakan di dalam salat, tidak dibaca dalam salat, ya. Kemudian perbedaan yang lain bahwasanya Al-Qur'an tidak boleh disentuh kecuali or oleh orang yang suci menurut pendapat yang paling kuat kata beliau, berbeda dengan buku-buku hadis. Perbedaan yang berikutnya Al-Qur'an tidak boleh dibaca oleh orang yang junub sampai dia mandi. Menurut pendapat yang paling kuat kata beliau Berbeda dengan hadis kudsi Ia. Kemudian perbedaan yang berikutnya Al-Quran Telah tetap Secara mutawatir Dan qat'i pasti Al-mufid lil'ilmi liyaqini Yang berfaidah Ilmu yang yakin Ia. Jadi Al-Quran Diriwayatkan kepada kita Secara mutawatir Ia. Secara mutawatir Artinya tidak ada yang bisa mengingkari lagi Kebenaran Sanat Al-Quran sampai kepada kita yeah. Dan bermanfaat Ilmu dengan yakin Tidak ada keraguan sedikit pun Kemudian Ini faedah penting sekali Beliau mengatakan Andaikan seseorang Mengingkari satu huruf Yang disepakati oleh Al-Qurra Para ahli Al-Quran Para orang yang Memiliki sanad Al-Quran sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia mengingkari satu huruf yang disepakati oleh ahli Al-Quran, maka dia kafir. Satu huruf saja. Bagaimana kalau dia mengingkari satu kata atau bahkan satu kalimat? Ya. Kalau dia mengingkari satu huruf Al-Quran, maka dia kafir. Ya. Hanya saja para ahli al, -Qura, ahli al quran ahli Al-Quran itu juga ada perbedaan pendapat kadang-kadang di dalam satu huruf ini dibaca uh, fathah atau kasra misalkan dibaca fathah atau dammah ya kalau mereka sudah sepakat kemudian ada yang mengingkari satu huruf saja maka dia kafir murtad keluar dari Islam beda dengan orang yang mengingkari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan anggapan bahawa hadis itu lemah tentunya dia tidak kafir tetapi kalau dia sudah tahu itu hadis sahih namun masih juga dia ingkari maka dia juga kafir, murtad keluar dari Islam karena dia mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah sejumlah perbedaan antara Al-Qur'an dan hadis qudsi. Jadi pendapat yang kuat adalah hadis qudsi itu secara makna dari Allah Subhanahu wa taala namun lafaznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan setelah isya. Wabillahi taufik walhamdillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa Wala halla wala kuwata illa billahi Amma ba'd Setelah Al-Syeikh Rahimahullah ta'ala Menyebutkan tentang Sejumlah Perbedaan antara Hadis kudsi dengan Al-Quran Serta perbedaan Ulama' dalam menentukan apakah hadis qudsi itu secara lafaz dan makna itu dari Allah atau hanya makna saja dan lafaz dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beliau memberi kesimpulan akhir Bahwa Sebaiknya Kita cukupkan saja Dengan mengatakan hadis kudsi itu adalah Hadis Yang diriwayatkan Oleh Rasulullah SAW Dari Robnya Itu sudah cukup Dikhawatirkan kalau kita terlalu banyak Masuk dalam Pembicaraan mengenal hal itu Akan masuk pada uh, Perdebatan yang terlarang Atau pembicaraan yang Apa namanya Terlalu mendalam Yang termasuk kategori terlarang Iya Kemudian beliau menyebutkan Satu faidah hadis itu Apabila sanatnya Sampai kepada Allah Maka dinamakan Hadis Qudsi Kenapa? Karena Dia memiliki sifat Al-Qudusiyah Yang suci Dan dia lebih utama Sehingga dinamakan Hadis Qudsi Walaupun kita harus paham juga Hadis qudsi itu enggak semuanya sahih. Ada yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih, ada pula dengan yang lemah bahkan palsu. Jadi enggak semua disebut hadis qudsi kemudian sahih. Ini kalau sanadnya sampai kepada Allah disebut hadis qudsi. Kalau sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut hadis marfu. Hadith marfu' Kalau sanatnya sampai kepada sahabat disebut maukuf, ya. Artinya hadis do'ef, hanya sampai pada sahabat. Ya, bisa jadi sohih, tapi maukuf. Tidak sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya kepada sahabat. Dan apabila sanatnya hanya sampai kepada tabiin, maka itu disebut makotu, ya ini lebih dhaif lagi. Kalau tidak sampai kepada sahabat, tidak pula kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Paling kita mengatakan itu ucapan tabiin, itu ucapan sahabat, enggak bisa kita katakan itu ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun di sini ada rincian-rincian yang terdapat dalam pelajaran mustalahul hadis. Baik. Kemudian Syekh menerangkan hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang tidak mempersekutukan Allah namun kalimat tidak mempersekutukan Allah di sini datang dalam bentuk nakirah yaitu pada kata syai'an lah tu syiriku bi Shayyan, engkau tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun. Kata syekh, ini adalah nakirah fisiakin nafiyyi, tufidul umum. Ini adalah kata nakirah di dalam konteks penafikan, sehingga bermakna umum, bermakna umum. Ail ashirkan asgar wala akbar, sehingga mencakup syirik kecil dan syirik besar. Artinya orang yang akan mendapatkan ampunan itu benar-benar dia menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Baik syirik kecil maupun syirik besar. Ya. Kemudian Syekh juga mengingatkan salah satu bentuk syirik kecil adalah Kecintaan seseorang kepada dunia atau kecintaan kepada harta, bahkan Nabi saw menamakan orang yang cinta harta sebagai hamba harta tersebut. Maksudnya apabila kecintaannya itu melalaikan dia dari mengingat Allah. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi saw bersabda ta'isa abdul dinar ta'isa abdul dirham ta'isa abdul khamisah ta'isa abdul khamilah celakalah hamba dinar celakalah hamba dirham celakalah hamba khamisah dan celakalah hamba khamilah ini jenis-jenis pakaian iya jadi cinta harta dinamakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia telah menghamba terhadap harta tersebut artinya kalau dia memiliki seperti ini, maka dia bukan termasuk orang yang berhak mendapatkan ampunan karena masih ada syirik kecil padanya. Jadi, orang yang akan mendapatkan ampunan secara sempurna ini adalah yang menjauhi segala macam bentuk kesyirikan besar maupun kecil, sedikit maupun banyak. Iya. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Firman Allah dalam hadis kutsi ini, La atayitu kabi Kurabi hamak firatan, Aku akan memberikan ampun-ampunan kepadamu sepenuh bumi itu pula. Maknanya adalah an-nhasanatat-tauhid al-dimatun. Bahwasannya kebaikan Tauhid sangat besar. Tukafirul kataya al-kabirah yang akan menghapuskan dosa-dosa yang besar. Iza laqiya Allah wa syai'an dengan syarat orang yang melakukannya itu berjumpa dengan Allah maksudnya meninggal dunia dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun yaitu dengan syirik besar maupun dengan syirik kecil. Wal maghfirah sitru zambih wattajawz anhu dan ampunan itu maknanya adalah menutupi dosa dan memaafkannya jemaah sekalian sebagai penutup bab ini nah sebelumnya ada kesimpulan makna hadis ini kata syekh anna fi hadhal hadith fadlu tauhid bahwasanya dalam hadis ini terdapat keutamaan tauhid Wan nahus sabab melitakfir idunub bahasannya tauhid itu merupakan sebab dihapuskannya dosa-dosa maka hadis ini sesuai dengan terjemah atau sesuai dengan judul bab wa mayuka firu minadunub keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni dengan sebab tauhid baik sebagai penutup bab ini Sheikh menerangkan secara ringkas masa ilul bab. Iaitu pelajaran pelajaran atau kesimpulan yang bisa kita petik Dari dalil-dalil di dalam bab ini Yang disebutkan oleh penulis kitab Tawahid Ada berapa poin? InsyaAllah kita baca secara cepat 20 poin Yang pertama Luasnya Luasnya anugerah Allah Yaitu Allah memberikan pahala Tauhid yang sangat besar, menunjukkan luasnya anugerah Allah. Allah akan memasukkan ke dalam surga meskipun amalannya sedikit. Ini pelajaran dari dalil yang kedua. Yang kedua adalah besarnya pahala Tauhid di sisi Allah. Ini adalah pelajaran dari hadis Abu Sa'id hadis yang keberapa itu? Yang keempat ya. Dalil yang keempat Kata Syekh Itu dipetik dari Malat bihinna la ilaha illallah Kalimat la ilaha illallah Lebih berat Daripada Langit dan bumi Ini menunjukkan besarnya pahala tauhid di sisi Allah Pelajaran yang ketiga Tauhid itu menghapuskan dosa-dosa Itu dipetik dari dalil yang terakhir Dari dalil yang terakhir Ya. Ini penting kata Syekh Sebab seseorang itu Bisa saja dikalahkan oleh hawa nafsunya Sehingga dia terjerumus di dalam dosa-dosa Namun kalau dia termasuk orang yang mentauhidkan Allah Maka tauhid itu akan menghapuskan dosa-dosanya Pelajaran yang keempat Tafsir ayat pada surat Al-An'am Yaitu dalil yang pertama yang sudah kita bahas. Kemudian pelajaran yang kelima merenungi lima hal, lima perkara yang ada dalam hadis ubadah. Lima perkara yang ada dalam hadis ubadah ini perlu kita perhatikan baik-baik. Ini hadis ini lima perkara penting sekali. Itu pelajaran yang bisa kita petik dari dalil yang kedua dalam bab ini. Hadis Ubada bin Samid Lima perkara Pertama dan kedua asyhadatain Dua kalimat syahadat Kemudian yang ketiga Mengimani bahawa Nabi Isa adalah hamba Allah Utusannya dan kalimatnya yang diberikan kepada Maryam Dan ruh darinya Kemudian yang keempat Mengimani surga itu benar Yang kelima Mengimani neraka itu benar Kemudian pelajaran yang kelima Bahasannya, apabila hadis, yaitu hadis Anas dikumpulkan atau disatukan dengan hadis itban maupun hadis setelahnya, maka menjadi jelas bagimu bahawa makna ucapan La ilaha ilallah adalah harus disertai dengan amalan Bukan sekedar diucapkan Oleh karena itu Menjadi jelas bagimu juga Kesalahan orang-orang yang tertipu Maksudnya Mereka mengira hanya Mengucapkan la ilaha illallah saja Tanpa Memenuhi kewajiban-kewajiban yang lain Pelajaran yang ketujuh Peringatan terhadap syarat Yang terkandung di dalam hadis idban Apa syaratnya? ikhlas bukan sekadar mengucapkan la ilaha illallah tetapi harus dengan keikhlasan dan itulah yang membedakan kaum mukminin dan orang-orang munafik kayaknya ibu-ibu ada taklim sendiri juga di belakang ya pelajaran yang ke-8 hadis Abu Said Al-Khudri Menunjukkan bahawa Para nabi pun Kadang membutuhkan untuk diingatkan Tentang keutamaan La ilaha illallah Diingatkan, bukan beliau tidak tahu Tetapi perlu diingatkan Betapa agungnya kalimat la ilaha illallah Artinya, kata syekh Kalau para nabi saja butuh diingatkan Apalagi kita ya, Apalagi kita Tentu kita lebih butuh Untuk diingatkan makna La ilaha illallah Jadi tidak boleh ada yang merasa sudah pintar Tidak perlu diingatkan lagi tentang Keutamaan, makna dan konsekuensi dari kalimat La ilaha illallah Apabila seorang Nabi saja Yaitu Nabi Musa AS pun kadang diingatkan Kemudian yang kesembilan Peringatan akan pentingnya Atau betapa beratnya Kalimat La ilaha illallah Betapa agungnya kalimat La ilaha illallah melebihi seluruh makhluk. Namun banyak orang yang membacanya, tetapi timbangannya ternyata kurang. Ya, Hadis Abu Said al-Khudri menunjukkan kepada kita betapa beratnya kalimat La ilaha illallah sehingga lebih berat timbangannya dibanding seluruh makhluk. Tapi ternyata pada kenyataannya banyak orang yang mengucapkannya Namun timbangannya kelak di hari kiamat Itu ringan Kenapa? Karena dia tidak mengamalkan Makna dan konsekuensi Dari kalimat La ilaha illallah Kemudian yang ke sepuluh Nas yang menunjukkan bahawa Bumi itu Terdiri dari tujuh bumi Sebagaimana juga langit Iya yeah. Kenapa beliau mengingatkan ini? Karena di dalam Al-Quran tidak ada penegasan bumi itu memiliki tujuh lapis, tujuh tingkatan, sebagaimana langit. Ia ya, hanya ada uh, kalimat yang menunjukkan hal itu, memberi isyarat, tapi tidak tegas. Yaitu surat At-Talaaq ayat ke-12. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Allahul Ladii Khalqas Saba' wa Wamin Al Ardi Mithlahunna. Allah menciptakan tujuh lapis langit dan bumi yang semisal dengan itu. Jadi, cuma dikatakan semisal. Tidak dikatakan juga tujuh. Karena semisal ini bisa jadi misal dari segi bentuknya. Bukan dari segi jumlahnya. Jadi, tidak tegas. Tetapi, dalam hadis ini, hadis Abu Said Al-Khudri, itu tegas dikatakan Al-Arodina Sab'a, langit yang tujuh. Dan juga lebih tegas lagi dalam hadis yang lebih sahih dalam hadis riwayat Muslim disebutkan oleh Syekh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda maniqtata asyibran minal ardi tuwiqahu yaumal qiyamah min sab'i aradin siapa yang mencuri sejengkal tanah maka akan dikalungkan baginya Tujuh lapis bumi pada hari kiamat naudzubillah ini hukuman bagi orang yang mencuri tanah atau menyerobot tanah orang lain, merubah batas-batas atau patok-patok tanah, ini bahaya Ya. Yeah. kemudian pelajaran yang ke sebelas bahwasanya langit-langit memiliki uh, penduduknya yang tinggal padanya yaitu para malaikat dan Allah di atas arsh, di atas langit yang ketujuh kemudian yang ke dua belas di dalam hadis-hadis yang telah lewat ada penetapan sifat Penetapan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Berbeda dengan Golongan asyariyah Yang menafikan sebagian Sifat-sifat Allah Namun kata syekh dalam penjelasannya Andaikan beliau mengatakan berbeda dengan Al-mu'abtilah Iaitu golongan yang mengingkari sifat Maka itu lebih bagus Sebab yang mengingkari sifat bukan hanya asyariyah Tetapi juga mu'tazi, Mu'tazilah Jahmiyah, dan yang semisalnya. Apa dalil yang menunjukkan penetapan sifat? Syekh mengatakan, diantaranya adalah penetapan sifat wajah bagi Allah. Ia bertanya bithalika wajah Allah. Dia mengucapkan la ilaha ilallah, yang dengan itu dia mencari wajah Allah. Maka hadis ini ada penetapan sifat wajah bagi Allah. Demikian pula dalam hadis ubadah, Rasulullah SAW mengatakan tentang Nabi Isa alaihissalam Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam Beliau adalah kalimat Allah yang diberikan kepada Maryam Ini terdapat padanya Sifat Al-Kalam bagi Allah. Allah Allah memiliki sifat Al-Kalam Berucap Karena Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam Dengan ucapannya Kun Maka jadilah Nabi Isa alaihissalam Iya Kemudian Pelajaran yang ke-13 yang Engkau kata syekh Kata penulis kitab Tauhid Apabila engkau mengetahui hadis Anas Maka Engkau pun mengetahui bahawa hadis Iban Iaitu sesungguhnya Allah Mengharamkan atas neraka Bagi siapa yang membaca La dengan mengharapkan Wajah Allah Maka engkau pun paham bahawasannya Meninggalkan Kesyirikan Bukan sekedar ucapan dengan lisan. Artinya mengucapkan la ilaha illallah kemudian seseorang mendapatkan keutamaan dari Allah yaitu neraka diharamkan baginya bukan sekedar ucapan. Kalau kita padukan dengan hadis apa namanya? Hadis uh, Anas bin Malik. Hadis yang terakhir, hadis qudsi yaitu tidak mempersekutukan Allah. Jadi bukan sekedar mengucapkan La ilaha illallah Tapi tidak mempersekutukan Allah Itulah pengamalan dari La ilaha illallah Itulah yang menyelamatkan manusia Dari azab neraka Pelajaran yang ke-14 ke ke Memperhatikan Disebutkannya secara bersamaan Antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad Apa persamaannya? Kedua-duanya adalah Dua orang hamba Allah dan dua orang utusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kedua-duanya tidak patut dipersekutukan dengan Allah Tabaraka wa taala. Iya. Kemudian yang ke belas mengenal pengkhususan Isa alaihissalam sebagai kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan keutamaan Nabi Isa salam Beliau dinamakan kalimat Allah. Demikian pula yang ke 16 mengenal pengkhususan beliau sebagai ruh dari Allah yaitu penyebutan beliau secara khusus dengan ruh minhu ruh dari Allah. Pelajaran yang ke-17 mengenal keutamaan beriman kepada surga dan neraka sebagaimana dalam hadis ubadah termasuk sebab Allah memasukkan seseorang ke dalam surga apabila dia beriman dengan adanya surga dan adanya neraka. Bahkan termasuk kekafiran apabila seseorang mengingkari adanya surga atau adanya neraka. Pelajaran ke-18 ke mengenal ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alamakana minal amal. Yang dimaksud dengan dia akan masuk surga alamakana minal amal sesuai dengan amalannya. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang lain adalah dia masuk surga. Betapapun sedikit amalan yang dia kerjakan ya, Jadi di sini ada dua penafsiran Pertama dia masuk surga sesuai dengan amalannya Maksudnya tingkatannya di surga Tingkatannya di surga Sedangkan makna yang kedua adalah Dia akan masuk surga walaupun amalannya sedikit yang pen, Dengan syarat dia beriman terhadap lima hal Yang disebutkan di dalam hadis ubadah ya. Kemudian pelajaran yang ke sembilan belas mengenal bahawa mizan timbangan itu memiliki dua memiliki dua timbangan jadi ada timbangan kiri dan kanannya di tengah-tengahnya ada tiang tengahnya walaupun kata Syed Ibn Thaymin uh, hadis ini secara zuhirnya maksudnya bukan penjelasan tentang timbangan di akhirat bukan penjelasan tentang adanya timbangan di akhirat itu memang benar ada disebutkan dalam dalil yang lain Namun dalil yang kita sebutkan tadi Yaitu hadis Abu Said Al-Khudri Tentang kisah Nabi Musa Bukan penjelasan tentang timbangan di akhirat Melainkan Sekedar penggambaran bahawa Kalimat La Ilaha Ilallah Itu lebih berat dari segala sesuatu Iya Kemudian yang terakhir, yang ke-20 Mengenal penyebutan Wajah, maksudnya wajah Allah Subhanahu wa ta'ala Ini adalah sifat Zatiyah bagi Allah Subhanahu wa taala sifat zatiah khabariyah ini istilah para ulama sifat wajah demikian pula sama dengan sifat tangan bagi Allah kaki jari-jari itu semua disebutkan dalam hadis yang sahih maka itu istilah para ulama adalah sifat zatiah khabariyah sifat zat Allah dan didapatkan dari khabar maksudnya apa kita nggak mungkin tahu tanpa ada pengabaran dari Allah Taala. Iya. Makanya harus kita imani. Dan pada makhluk, pada makhluk itu disebut abaat wa ajza, anggota tubuh, bagian dari tubuh makhluk. Wajah, mata, tangan, kaki, jari. Pada makhluk itu disebut anggota tubuh tetapi pada Allah tidak disebut anggota tubuh melainkan sifat zatiah dan tidak sama sedikit pun dengan sifat makhluk iya insyaallah taala nanti akan datang lebih detail uh, kaidah-kaidah di dalam beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kalau antum bisa memiliki bukunya antum bisa baca-baca karena bagi sebagian orang itu pembahasan yang mereka merasakan cukup berat memahami kaidah-kaidah asma wasifat. Makanya antum bisa baca-baca dulu sendiri, kemudian kita uh, pelajari bersama, kemudian kita apa namanya diskusikan mana yang belum antum pahami. InsyaAllah Ta'ala nanti akan datang bab yang menjelaskan tentang kaidah-kaidah asma wasifat secara lebih detail. Alhamdulillah kita sudah selesai dari penjelasan bab yang kedua Sampai di sini ada pertanyaan tafadhol. Ada pertanyaan yang lalu? Apa hukumnya masjid dibuat? Dibuat ajang kampanye Yang di dalamnya ada seorang kafir Yang berbicara di dalam masjid Tentunya ini sangat tidak pantas Masjid Dijadikan ajang kampanye Walaupun yang berbicara seorang muslim Apalagi kalau yang berbicara orang kafir yang mengajak memilih pemimpin kafir sebab itu adalah dosa besar bagaimana mungkin kita biarkan orang kafir yang berbicara mengajak memilih pemimpin kafir melakukan dosa besar di rumah Allah Iya, yeah. tidak sepatutnya kita biarkan atau kita memberi kesempatan yeah. ulama seluruhnya sepakat memilih pemimpin kafir adalah haram, bahkan bisa saja termasuk kekufuran, apabila dia mendukung atau memilih pemimpin kafir tersebut atas dasar dia setuju dengan agamanya. Ya, kalau bukan atas dasar itu maka dosa besar. Allah telah mengingatkan Umat: Wa Yaitawallahu minkum fa innahuminhum. Siapa diantara kalian yang bersikap loyal kepada mereka maka dia bagian dari mereka. Ya dan masjid ini tidak boleh dibicarakan persoalan dunia apapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna ma in hadhil inna ma hadhil masajid li wa qiraatil qur'an was salah atau kamaqala alaihi salatu wassalam Nabi sallallahu wasallam bersabda kepada Arab badu yang kencing di masjid Masjid ini hanya dibangun Untuk berdikir kepada Allah Membaca Al-Quran Dan sholat iya. Itu tujuan masjid dibangun Bukan untuk berbicara tentang Urusan-urusan dunia Iya, Urusan-urusan dunia itu Di luar masjid Makanya Nabi SAW melarang keras Jual beli di masjid Iya kan? Kalau seseorang beralasan itu kan kemaslahatan, kenapa Nabi sallallahu alaihi larang jual beli di masjid walaupun hasilnya nanti untuk kemaslahatan kaum muslimin. Tetap saja terlarang yang demikian itu. Iya. Jadi masjid itu khusus masalah-masalah akhirat. Berzikir, solat, baca Al-Qur'an, ya, ta'lim, dakwah bukan apa namanya? dibahas permasalahan duniawi. Iya. Bagaimana cara kita menjawab sebagian orang Yang mengatakan bahwa Sesungguhnya manusia itu memiliki sifat-sifat Allah Seperti sifat kasih sayang, sifat marah dan seterusnya Paling tidak dua jawaban Pertama Jawab dengan ayat-ayat Allah Yang sangat banyak Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat as-syurah ayat ke 11 Leisa kemiflihi Shayun Wahyu Samaul Basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Dia maha mendengar lagi maha melihat. Lam yakinlahu kufuan ahad. Anak SD kan sudah hafal ini. Lam yakinlahu kufuan ahad. Tidak ada yang sekufu dengan Allah. iya Jadi walaupun Secara penamaan terhadap sifat itu sama tapi hakikatnya tidak sama. Karena Allah telah menyatakan tidak ada yang serupa yang serupa atau sekufu dengan Allah taala. Hal tak lamulahu dalam surat Maryam ayat 65. Apakah kamu tahu ada yang semisal dengan Allah? Iya. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua dengan jawaban yang masuk akal bagi orang yang masih punya akal. Yaitu apa? Coba kita lihat antara makhluk dengan makhluk. Manusia punya sifat kasih sayang. Hewan juga punya sifat kasih sayang. Ya, makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hewan buas tidak akan menerkam anaknya sendiri. Itu bagian dari kasih sayang Allah Yang dibagi-bagi untuk seluruh makhluk Apakah sama Kasih sayang manusia dengan hewan Tidak sama Manusia punya kaki Ayam juga punya kaki Ternyata sama Kakinya dua Apakah sama kaki manusia dengan kaki ayam Tidak sama Itu antara makhluk dengan makhluk Sudah jelas berbeda Apalagi antara makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala jadi, walaupun dari segi penamaan sama, sama nama sifatnya, tetapi hakikatnya berbeda. Hakikatnya tentu berbeda. Bagaimana mungkin? Orang yang punya akal sehat sedikit saja, tentu akan bisa mengimani hal ini. Bagaimana mungkin Allah yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha suci, yang maha tinggi, yang maha agung, sama dengan makhluk yang lemah, yang hina, yang penuh dengan berbagai macam kekurangan Iya Apakah setelah orang meninggal Secara tidak wajar Dan sebagainya Akankah rohnya Bergentayangan atau tidak tenang Misalnya orang yang meninggal Karena menjadi tumbal Atau sejenisnya Apakah di alam sana akan menjadi budak Yang menerima tumbal Kalau ya ayat berapa Kalau tidak ayat berapa ya. Jawabannya Tidak ada yang namanya Arwah gentayangan Meyakini ada arwah gentayangan Termasuk kerusakan akidah ya. Tidak ada di alam nyata arwah gentayangan Apalagi sampai mau balas dendam Ya itu hanya ada di film-film Dan ini membuktikan kepada kita Film-film itu Merusak akidah ya, Belum lagi merusak akhlak ya, Merusak Akhlak Generasi muda kita terutama ya. Allah subhanahu wa ta'ala Menyatakan Dan di belakang mereka Ada berzah Pembatas Sampai hari kebangkitan ya, Dan banyak ayat-ayatnya dalam Al-Quran Di belakang mereka ada batas Ada dinding Sampai hari kebangkitan Artinya mereka tidak akan bisa menembus dinding tersebut iya Kemudian hadis-hadis lebih banyak lagi Hadis-hadis yang menjelaskan tentang Nikmat dan azab kubur Orang yang dikubur itu hanya dua kemungkinan, dia mendapatkan nikmat atau dia mendapatkan azab. Bagaimana mungkin dia keluar dari kubur, kemudian jalan-jalan di dunia? Ya, ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin bisa dicari ayat berapa itu wa miwarahihim berzahun ilayomiyubathun. Saya lupa nama surat dan ayatnya. Ibu saya menganggap agama itu semua sama Bagaimana Ustaz? Apakah ibu saya Masih muslim? Sejak dulu Ibu saya tidak mau belajar agama Dan masih condong kepada agama Nasrani Berarti Mantan Nasrani Iya Allahul Musta'an Ini adalah akidah Kekufuran Ini adalah akidah Kekufuran Orang yang meyakini ada agama selain Islam yang benar Maka dia kafir Murtad keluar dari Islam iya. Apalagi dia sengaja Tidak mau belajar Memang pilihannya untuk menjadi kafir iya. Apalagi kalau sampai meyakini semua agama sama Itu adalah pengingkaran terhadap firman Allah Inna dina inda allahil islam Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Juga pengingkaran terhadap firman Allah, wa mayyabtaghi ghairal islam dinan falayuqbalamin wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya tidak akan pernah diterima daripadanya dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Pada kenyataannya tidak ada satupun agama di dunia ini Yang mengajarkan tauhid Bagaimana bisa disamakan Hanya Islam yang mengajarkan tauhid Dan melarang kesyirikan iya. Apa yang saya katakan ini adalah hukum umum Adapun kasus Ibu, orang yang bertanya ini Saya tidak kafirkan Karena itu urusan pengadilan agama Hanya saja hukum umum Orang yang memiliki keyakinan seperti ini adalah kafir Murtad keluar dari Islam Adapun status uh, Yang ditanyakan di sini Itu Allahu Alam Itu urusannya pengadilan iya. Dan Apa namanya Yang terpenting bagi kita Bukan fonis Dia sudah kafir atau belum Yang terpenting bagi kita adalah Mendakwahi Itu yang harus kita fikirkan Bagaimana caranya Apalagi ibu kita subhanallah Ibu kita itu adalah orang yang paling berhak kita berbuat baik kepadanya dan sebaik-baik setinggi-tinggi bakti anak adalah memberi nasihat, berdakwah, mendoakan ibunya supaya mendapatkan hidayah. Iya, dan ini harus berusaha sekuat tenaga agar sebelum wafat ibunya mendapatkan hidayah. Iya, jadi Bukan tidak penting Tapi tidak terlalu penting Kita mengetahui statusnya muslim atau kafir Yang terpenting ada bagi seorang anak adalah Berdakwah kepada ibunya Dan perlu juga saya ingatkan Walaupun sudah kafir Tetap saja sang anak wajib berbakti kepada orang tuanya Dan setinggi-tinggi baktinya adalah Mengajaknya untuk mentauhidkan Allah Dengan sebenar-benarnya ya, Dan ini sudah kita bahas ya Dalam uh, bab yang pertama tentang orang tua yang kafir. Bagaimana menjelaskan kepada orang yang mengatakan orang yang bilang Allah punya tempat berarti menyamakan Allah dengan manusia. Kita sudah jelaskan tadi ya. Ya beriman Allah di atas arsh itu tidak berkonsekuensi mengatakan Allah punya tempat. Siapa yang mengatakan Allah punya tempat? Siapa yang mengatakan Allah butuh tempat? Tidak. Ya Allah. Di atas segala sesuatu Allah di atas arsh Bukan Allah butuh kepada tempat Bukan Allah butuh kepada arsh Dan bukan bermakna Arsh itu meliputi Allah Atau lebih besar Dari Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Orang yang mengatakan demikian Justru dialah Yang menyamakan Allah dengan makhluk Di mana dia menyamakan? Di dalam benaknya ya. Dia berfikir dulu kalau saya beriman Allah di atas arsh Berarti saya menyamakan Allah dengan makhluk Yang butuh tempat Iya kan? Dia samakan dulu di dalam benaknya Baru dia hilangkan Kalau begitu saya enggak percaya Allah di atas arsh Iya Jadi pada hakikatnya Dia yang menyamakan Allah dengan makhluk Di dalam benaknya Iya Saya adalah seorang karyawan yang bekerja di sebuah souvenir luar negeri, namun dalam penjualan tersebut terdapat barang seperti patung. Apakah hukum dalam pekerjaan tersebut dan apakah halal gaji yang saya terima dalam pekerjaan tersebut? Jual beli patung termasuk jual beli yang diharamkan dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Inna Allah idaharoma syi'an, haroma thamanahu sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu maka Allah juga mengharamkan harganya. Jadi hasil yang didapatkan dari penjualan tersebut itu juga hukumnya haram, ya. Tapi kalau ada dia memiliki jual beli yang lain maka yang bagian itu halal. Ya, hanya hasil dari jual beli patungnya itu hukumnya haram dan tidak sepatutnya uh, bekerja di tempat seperti itu. Rizki Allah luas, hendaklah berusaha mencari pekerjaan lain yang halal. Yeah. Apakah dosa syirik termasuk dosa besar dan apakah diampuni oleh Allah? Bahkan syirik adalah dosa terbesar. Nabi SAW bersabda: "Ala ukhbiru kum bi akbaril kabair al ishraqu bil Allah wa ukuqul walidain. Maukah kalian aku kabarkan dosa yang terbesar? Dosa besar yang terbesar. Itulah syirik kepada Allah dan durhaka pada kedua orang tua dan tidak akan diampuni maknanya kalau mati sebelum bertobat ya kalau seseorang bertobat maka dosa apapun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia melakukan syirik dan dia tidak bertobat sampai mati maka itulah yang tidak akan mendapatkan ampunan ya jadi kalau ada misalkan keluarga kita melakukan kesyirikan wajib bagi kita menasihati mendakwahi mereka, mengajak mereka bertobat bagaimana cara menasihati istri yang gemar memuji ustadz fulan karena tampilan fisik ustadz tersebut satu jamaah sekalian larang istri melihat ustadz tersebut Ya, kalau mau ilmu dengar saja cukup, dengar saja sudah cukup. Ia ya. tidak boleh melihat laki-laki enggak boleh lihat perempuan, perempuan enggak boleh lihat laki-laki. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kullil mu'minin yaqudumin abusarihi moyah fadufuru jahum. Katakan kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Hal seperti itu juga Allah katakan kepada wanita yang beriman, yaghudduna min absarihinna wa yahfudna furujahunna. Hendaklah mereka menjaga pandangan mata mereka dan menjaga kemaluan mereka. Sama. Laki-laki enggak boleh lihat perempuan, perempuan enggak boleh lihat laki-laki. Iya. -laki. Kalau lihat orang biasa saja itu fitnanya besar apalagi ustaz yang dilihat ya setannya lebih besar lagi ya ini satu dan hadis Aisyah radhiyallahu anha melihat orang-orang habasyah orang-orang hitam berlatih pedang atau bermain pedang di masjid ya ini termasuk bagian dari persiapan jihad itu kata Syekh Al-Muhaddis Muhaddits Kota Madinah Syekh Abdul Musin Al-Abbad Hadisullah taala Maksud hadis itu adalah Aisyah enggak melihat dengan jelas karena orang-orang hitam itu kan hampir sama muka semuanya ya Dan beliau melihat dari kejauhan dari kejauhan dan tidak melihat dengan jelas Jadi jangan orang berdalil dengan hadis itu wanita boleh melihat laki-laki tidak sama-sama haram hukumnya Laki-laki melihat wanita Dan wanita melihat laki-laki Sama saja Dia buka aurat atau tutup aurat Allah perintahkan Laki-laki menutup Atau menahan pandangan Kepada wanita Allah tidak mengatakan Kalau dia sudah menutup aurat Boleh dilihat? Tidak Sama saja Dia menutup aurat Dia pakai jilbab pakai cadar Sama iya. Demikian pula Wanita Diperintahkan menyembunyikan dari laki-laki menyembunyikan diri ketika dia membuka aurat, maupun sudah menutup aurat, ya tidak ada pengecualian, kalau dia sudah tutup aurat, sudah pakai cadar kalau begitu boleh foto selfie ya, kemudian diupload di medsos tidak jemaah sekalian, sama hukumnya haram, ya jadi ini yang pertama larang, kalau mau dengar dengar saja, jangan dilihat ya yang kedua Nasihatnya untuk bertakwa kepada Allah Ingatkan Itu adalah perbuatan dosa ya. Yang ketiga Kasih tahu itu menyakiti hati suami ya. <laughs> Masa wanita enggak paham Ini enggak patut Seorang wanita memuji laki-laki lain di depan suaminya Sama sebaliknya Tidak patut suami memuji wanita lain Di depan istrinya Hatta walaupun istrinya Yang sah yang lain dia kan harus menjaga perasaan istrinya wa asyiruhunna bil ma'ruf kata Allah Subhanahu wa taala pergauli istri-istri kalian dengan cara yang baik yang enggak sepatutnya seorang suami memuji-muji istrinya yang lain di depan istri, di depan istrinya yang lainnya lagi ya itu jelas menyakiti hati dan membuat cemburu ya ini tidak patut larang ya Apakah orang yang pernah melakukan syirik besar Seperti mendatangi dukun Apabila bertobat harus bersyahadat lagi Karena orang yang melakukan syirik besar Telah keluar dari Islam Sudah kita jelaskan Orang yang melakukan syirik besar Ada yang sudah pantas Difonis kafir Ada yang belum pantas disebut kafir Kalau dia tadinya muslim ya, Maka kalau dia sudah pantas disebut kafir Tentu dia harus bersyahadat kembali Ya, kalau dia belum pantas disebut kafir, maka cukup dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak harus dia masuk Islam kembali, karena uh, ada penghalang-penghalang di dalam pengkafiran, seperti karena kebodohan. Padahal dia orang yang berusaha belajar, tapi dia belum sampai ilmunya. Ya, dan dia mengira itu hal yang sesuai dengan syariat Islam. Kemudian dia terjerumus dalam kesyirikan, maka yang seperti ini tidak dikafirkan. Sehingga ketika dia bertobat, dia tidak perlu seperti orang yang masuk Islam kembali. Ya, cukup dia bertobat kepada Allah Subhanahu SWT. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyaduallaha ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh